Dit is ons na 6 en Trevor Nasserse 5ster sê vir jou dat het tyd is vir Crime Time waar ek een blik op die misdaad wereld gee. En ek is William Minnick. Ek hoop hier die misdaad vrye week gehad. Nog een week is voorbij van die lockdown wat in maart 2020 afgekondig het. Fase 4 het op 1 mei 2020 begin met een nieuwe stel reels en regulaties. Reels en regulaties wat weer gaan verander wanneer daar 1 dag na fase 3 toe gegaan word. Die belangrijkste om te onthou is dat jy nou buikans geen grondwetelike rechte het nie. Die hoogste wet in ons mooie land is nou die Disaster Management Act en nie die grondwet nie. Jou grondwetelike rechte is effectief ingeperk in termen van artikel 36 van die grondwet. En hoe kan ek so sê? Wel, wette word gemaakt sonder die nodige consultatie en rechtsprocesse, wat het gewoonlik gekort het. Gewoonlik as een wet gemaakt moet word, dan moet het eerst door die parlement gedebatteer word die republiek kreeg kans om inzette te lever en dan moet daar een groenskrif opgestel word en een witskrif moet opgestel word en dan een dag, dan kan die president dit inteken as een wet so om een wet ingebring te kry, vat een paar jaar nou besluit een groepie van 6 mense wat sy klere jy mag dra, hoe jy dit moet dra, wanneer jy dit mag dra, wanneer jy jou huis kan verlaat, wanneer jy mag oefen, wat jy mag rook, wat jy mag drink, en basis, dat jy nie eers in die publiek, jou eie vrou en jou eie kinders, kan soen, vastdruk, of selfs die hand kan gee nie. So al jou grootwettelke rechte, is effectief ingeperk. Jy kan nie beweeg socialicity. Jy, Jy kan nie eers van jou municipale area verander soos jy list het sonder dat jy goeie rede of een permit het nie. Jy kan nie eers gaan na jou werk toe om te gaan werk sonder die nodige permit nie en dan, dit is nou te sê, as die plek waar jou werk toegelaat word om nou te werk. Jy kan nie besluit hoeveel mense jy in jou motorvoertuig wil heen nie, die staat het veel besluit hoeveel mense jy in jou motorvoertuig mag heen op wat ertuwe van die dag jy mag rondbeweeg, jy mag nou selfs van 8 uur in die aand tot 5 uur in die ocht nie eers buiten by jou huis wees vir geen reden nie. So, effectief is jou grondwetelike rechte ingekort as gevolg van die disaster management act, wat baie mense warm om die boorkie gelaat het, want wat nou van die mense wat alkooliste is, hulle mag nou geen drank in die handen kry nie, dit moet vir daardie mense verskrikkelijk wees en maak hulle net al hoe swakker en swakker en swakker, so dat hulle juist dan gaan kan, baie makkeliker kan syk raak, en die selfde met die rokers so op die noot is het tyd vir mysiek um, breek en ek speel vir jou vir min gespin met vrouwens Sophie Tucker met purple hat en Max Harrell met zol Akei. Braai, die vrouens maak slaai. die gesnorde, ons maak ons gou laaie. die vrouens maak slaai. die gesnorde, ons maak die vrouens maak die gesnorde, ons maak die vrouens die gesnorde, ons maak ons I life. Die gesnader, am on maak ons Mark, deky, die vrouens maak swaai, bring die gesnader, am maak ons die vrouens maak die gesnader, am maak ons die vrouens bring die gesnader, am Can you see you dance on the people climb up on the booth thing it from the people on the people my head is the roof thing on the ceiling on the people i got people on the people dancing dancing on the people i got people head be to print dance on the people rolled up at the after joint dance on the people people dance on the people i got people on the people people dancing on the people with the people on the people smoking CO2 see me see you dance on the people climb up on the booth thing from the people on the people my head the roof thing on the ceiling on the people i got people on the When it comes to cigarettes, tobacco products, and related, that we should not open up the sale of products. And the reason are health-related, uh, but also when people soil, they put saliva on the paper uh, and then they share that soil. It means they are also sharing, if when people soil, they put saliva on are moving saliva from one to the other. Uh, and then they share that soul. When people soul and then they share that soul uh, when it comes to cigarettes, tobacco products and related that we open up the sale of products and the reason are health related uh, but also when people soil they put saliva on the paper and then they share that soil it means they are also shared if when people soil they put saliva on the paper and then they share that song. En dit was Min Mindgespin met Vrouwens Mark Sly, Sophie Tucker met Purple Hat en Max Harrell met Zoll. En ek is William Mindek met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee. Voor die, preek, voor die break het ek met jou gepraat oor die fase 4 lockdown.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 Die gemeenskap het so'n baie mag in die hande van polisiebeamtes en wetstoepassers gesit en gehoop dat hulle dit met die nodige onsag sou behandel. Onthou met groot mag kom groot verantwoordelijkheid, soos Peter Parker of soos ons om beter kent Spiderman, sy so oom vir hom gesê het, net voor die oomvermoeders. Ongelukkig voel alle wetstoepassers nie so nie. Hulle glo met groot mag kom net meer kanse om korrupt te wees en om hulle skuldig te maak aan magsvergrijpe. Die handseer daarvan is dat die meeste politiebeamtes en wetstepassers nie slecht en korup is nie, maar dat hulle dier die handjie vol slecht is beinvloed word, maar dit maakte die, die machtsvergrijpe recht nie. As ons ook geseen het in hierdie lockdown periode, waar mense nie mag rook nie en nie mag drink nie, het die politiebeamtes en metropolitie en verkeer, het sy provinciaal of uh, municipaal, het hulle self daaraan skuldig gemaakt, dat hulle sekere dade van korruptie gepleeg het. Al is het nou dat hulle toelaat, dat jy vir hulle pakkie of gros sigarette geer, om stil te blij oor die bakkievraag sigarette wat achterlee, of oor die drank wat hulle vervoer. En dan is het ook gebeurd, dat op Vredendal in die weeskap, is verkeers, hoof eigenlijk die tweede bevel van die verkeer, by Vredendal, is gearresteer, omdat sy by een smokkeluis, uh, onwettige smokkeluis daarby, uh, gaan drank koop het. En uh, toe is sy gevang met hierdie drank in haar kattebak. En wat werkelijk daar gebeur het, is dat haar collega's het allemaal geld op mekaar gegooi en vir haar gesê, sy moet die drank gaan koop by die naaste smokkeluis, wat sy toe gedoen het. Maar ongelukkig vir haar, net een week van te voel, as die smokkeluis in haar se sien toegesleid, oor met een klomp sigarette in sy voertuig gerei het. En uh, toe het die sien besluit, want daar gaat hy door die politie bel, en vir hulle sê, maar die vrou het nou net die weg met een klomp drank, en die politie het daar achterna gesat, gestopt, en die drank in die kattebak gekry, en sy is gearresteerd, en sy is ook onmiddellik gescoors, en ons sal nog sien wat is die uiteinde van daar die saak. En soveel ook, dat in Bonnyville is daar 5 politieleerde toegesluit, wat by een drankwinkel ingebreek het dier dat hulle gemaakt het asof die drankwinkel ingebreek is en dan kom hulle ook sommer ons nou op die toneel om hier die alarm te onderzoek en dan draai hulle self baie lekker uit hier die um, drankwinkel uit en dan word het ons nou alles met die um, met die, met die uh, uh, Politie kom dan onderzoek en nou werk die versiekeringsmaatschappij betaal dan uit en uh, ambulance was nou in aanhalingstekings gelukkig. En net vandag, of in die naweek, vandag het die politiekaptein in die, in die hof verskyn, maar net die naweek ook op Bonnyville is die politiekaptein gearresteer, omdat hy dronk bestuur het en een kus Hulle praat van een boksdrank Achter in sy kattebak gehad het Hy het nog probeer weggehaag Voor die politiemannen wat wel gewerk het So ongelukkig is dit nou so Dat politiebeamtes en verkeersbeamtes En municipale verkeer Die kansen het om hierdie korruptie te pleeg Nou as ek so vroeger gesê het Dat die gemeenskap groot mag aan die handen van die politie en anderwetsenpassers gesit het Om wet en orde te handhaf Nou die politiebeamtes en wetstoepassers word ook kaartblans gegeen oor wat er wette hulle wil poliseer en wanneer hulle dit wil doen en hoe hulle dit wil poliseer en tegen wie hulle dit wil poliseer. Nou hierdie mag en autoriteit wat aan hulle verleen is maak baie dier oop vir machtsvergrijp en korruptie. Partiepolisiebeamtes sien hulle self later nie meer as toepassers van die wet nie maar as die wet omself, en dis nou die Judge Dredd syndroom waar Judge Dredd sê, I am the law. Dit dan ook dikwils dier die wetstupassers en politiebeamtes aan die slagoffers gesê, dat dit totaal binnenle recht is om jou van jou recht tot veiligheid of sekuriteit te ontneem en onkundigheid aangaan in die wet die meeste landsburgers laat hier die gedrag toe. Nou, dit is wel so dat die wel jou van tyd tot tyd van jou grondwetelike rechte wettig kan ontneem, maar een ware trotse politiebeamte sal dit met die nodige versichtigheid en om. Sichtigheid doen Dit beteken Hy sal nie sommer Verdoven nette vir jou kom arresteer En jou recht tot vrijheid ontneem Of goed uit jou huis uit kom dra Omdat hy nou so'n list om het te doen nie Hy gaan het doen met wettige redens Met die wettige papierwerk En uh, nie net om jou te na te kom nie nou Die corruptes sal echter hierdie gronde misbruik Om sy eie agendas te bevorder Die probleem word, word ook verder vererger aangezien die politiebeamte gewoonlik meerkundig is aangaande die wet. En dis precies weet wat om te sê of te doen wanneer een slagoffer gaan klaar of een kriminele saak maak. Aanklaars is ook baie keer meer versichtig om wetstepassers en politiebeamtes te vervolg. Nou, kan jy jou indink, asof een vrou getrouwd is met die politiebeamte en hy rand daar by aan. Sy gaan moet baie goeie bewijs hee om haar man aangeklaar te kry dit laat haar ook baie keer meer uitgelever voel soos by voorbeeld as sy politiebeamte, sy vrou kom klaar by die poliestasie gewoonlik werk hy by die poliestasie naast aan waar hy bly en dit is waar sy gaan moet gaan klaar soos sy collega's gaan na haar saak moet luister sy collega's wat om dag nie wil arresteer nie of dat ek nie die saak te doen wil heen nie. So sy gaan vir hulle moet baie beter en meer bewijse op die tafel neersit om te bewijs dat hy haar aanrand as een normale vrou. Want hulle gaan sê maar ons ken nie die man so nie. Ons verstaan nie wat hier aan gaan nie. Dit lyk my, sy wil om net een bykie te nakom. En dit is dan nou juist waar sy baie meer uitgelever voel. Ja, het is so dat baie vrou ons valse bewerings maak net om die manse bykie terug te kry en of om geldelike gewindig uit te kry vir al, wanneer dit kom by echtscheidings. Maar dit is ook by keer so dat vrouwens werkelike klagte zet. En dit is maar een van die maniere waarop dit moeilik is om een politiebeamte te vervolg, aangezien hy precies die wet net so goed as een procureur ken, weet waar al die skuivergate sit, weet om sy spore toe te smeer, en weet om te sorg dat daar nie getuienis sommer is nie, vooral fysische getuienis, om seker te maak dat hy aangekla word So die deur van corruptie is waaruit oop vir die wat corrupt wil wees En uh, letterlik, like my in hierdie lockdown tyd Het het baie meer gefloereer as voorheen Omdat die deur baie weier oop gegooi is En omdat het weer eens die meeste publiek baie meer onkundig is Oor wat die nieuwe regulaties sê van corruptie Fase 4 en fase 5 en dan fase 3, wat baie provincies nou in die gezicht gaan star. As jy wil meer te weten kom oor die regulaties, tot en met fase 4 so kan jy gaan na um, Netradio SA se webwerf, by www.netradiosa.co.za en dan kan jy gaan daar na potgooie en dan kan jy my crime times van die afgelopen paar weke gaan aflaai, En rustig gaan luister wat sê regulatie 4 en wat het regulatie 5 Of die fase 4 en 5se regulaties wat het al sê So dat jy jou kan opskerp en precies weet wat jy kan en nie kan doen nie En as jy nou ook al gaan kyk daar sal dan ook een kopie wees van die fase 4se regulaties Nou op die note, gaan ek weer een bykie As vier weke met wind in my seile Bosse Molf met Sweet Dreams wat uh, aan die 80er tachtiger jare bekendgemaak is dier die groep Eurythmics en hy het om nou net so lekker meer donker gevoel gegee en voor die muziekbreek het ek gepraat oor die machtsvergrype van politiebeamtes en wets toepassers ek het gepraat oor die groot hoeveelheid mag wat in die lede se hande geplaas is dier die gemeenskap om wet en orde te handhaf En natuurlijk hier die, mag, die, hier die mag wat in een handige plaas is wat sekere lede en moet ek sê by dit is gewoonlik die haantjie vol wat hier die mag misbruik vir hulle eie korruptie. Nou gaan ek kyk na die forme van hier die vergrepe, want daar is verskye forme van hoe dit gedoen word. Nou die eerste een word genoem politie teenwoordigheid. Nou in professionele hoedanigheid politiebeamtes word geleer om een oorhaal van beheer uit te straal Ons het altyd, toen ons in die college was uh, het ons gekyk kom ons kyk of ons een politieman kan sien loop, wat die politieman het een sekere manier van loop, uit het so oorhaal van beheer wat hy uitstraal wanneer hy beweeg so'n sekere autoriteit wat jy net kan sien wat een ander lid van die publiek nie het nie Nou word geskool dat as jy goed lyk, voel jy goed. As jy vol selfvertrouwe lyk en voorkom, gaan mense jou sien en ervaar as iemand vol selfvertrouwe. En dit is waar het werk in die bezigheidswereld ook so. As jy in die baanvergadering instap en jy lyk asof jy die plek besit, dan wil amal met jou bezigheid doen. Maar as jy daar lyk soos een valmuis in die hoek, dan gaan mense jou voorbij kyk. So dat selfs in die bezigheidswereld is dit een feit. Nou, baie politiebeamtes en wetstoepassers sal erken dat hulle verander wandere hulle in uniform en die toerusting van die politiebeamte of toepasser aantrek. Nou, hoe kan dit nou anders wees? Want jy draan vierwapen, jy het boeie en een knippel en jou uniform verteenwoorde gesag en autoriteit. Jy word door jou opladige leer en het word letterlik in jou ingedroel dat jy trots moet wees op die uniform en kentekens van jou uniform. Een persoonlijkheidsverandering vind plaas. As jy daar die uniform aan het met al sy bijbehore, is jy in beheer en moet jy so voorkom. Al is jy bewus daarvan, dat jy dat nie levendig gaan terugkom huis toe nie, moet jy self versekert voorkom. Al weet jy nie altyd wat om te sê of te doen nie, moet jy self versekert voorkom En daarom in die tyd is dit baie maklik gewees vir die van die publiek om wetstoepassers net te kritiseer Want jylle sit mis op jylle huis en jylle het niks beters om te doen nie Som te kyk wat doen die polisiebeamtes en hoe dit nou is om in jou huis te moet wees En hulle moet na nou die straat patrouleer om jou daar te hou as een stout kind in al wat jylle het is om politielede te kritiseer en meeste van die gevallen onnodig. Want onthoud dat hy politielid wil ook graag by sy huis gaan sitte het. Hy so baie eerder by sy huis, by sy familie bouw gesitte het, 24 eere dag, as om in die straat rond te loop en jou op te pas, omdat jy soos een stoutkind kan wees. Hy wil ook sy familie veilig hou hy moet daarvoor in die voorste linie wees, waar virus is, wat hy nie kan sien nie, hy kan nie sien hoe lyk die virus nie, hy kan nie sy vijand sien nie, maar hy moet daar selfverzekerd staan, maak jy saak, hoe bang hy is om siek te raak nie, hoe bang hy is om daak die virus oor te draan, na sy gesin by die huis nie, want sy gesin by die huis, die moet hy elke aansien, of elke ochend as hy by die huis kom, hy kan nie vir hulle sê, hy mag hy aan hom raak nie, hy, die kinders mag hom nie kom groet nie, sy vrou mag hy mee kom groet nie, So, die kans dat hy sy gesin gaan aansteek is net so goed soos die kans dat hy het gaan kry En met die bangheid en onzekerheid moet hy nog altijd sy dienst lever en verwacht hy moet het doen En weet julle wat, dat mag julle misschien skok Maar die dag wanneer een politiebeamte of een keersbeamte klaar gelief het en hy moet begin werk Kry hy nie een kristalbal waarin hy alles kan sien en alles kan weet nie Hy kry nie superpowers Waar hy alles kan sien en sterker as die normale mens is En vinniger as die normale mens is En slimmer as die normale mens is nie Hy is nie een super nie Hy is net een mens Wat ook koud kry, ook warm kry, ook dors raak Ook honger raak En ja, ook bang raak Al verskil is Hy is het opgeleid om het beter weg te steek Hy is opgeleid om daar die vrees te gebruik Maar dit maak nog altijd van hom net een mens, so voordat jy volgende keer kritiseer dan gaan dink jy by jouself waar jy so lekker aan jou huis sit en Netflix kyk en bykie facebook Facebookblad en net wil kritiseer gaan dink een bykie na wat jy doen so jy dit anders kon hanteer as jy in die situasie was maar kom ons gaan kyk na die persoonlik ons gaan kyk na die professionele gedeel daarvan nou wat in persoonlikheid gebeur nou een politiebeamte of wetstoepasser intimideer sy slagoffer dier een of meer van die volgende te doen a ah, sy eenvoudige teenwoordigheid, dier net daar te staan in sy uniform met sy hand op sy vierwapen het jy al gesien dat eh, een politiebeamte staan gewoonlik met sy hand op sy vierwapen nie omdat jy wil gebruik dit is net een lekker plek om jou hand te hang want daar die vierwapen is die plek waar sy hand gewoonlik moet hang, so Hy staan nama met sy hand op sy wapen, lekker rustig, en versekere leden van die publiek, so dit as een dreigende houding sien. Een houding van autoriteit. Sy hand is reeds op sy wapen, maar as gaan kyk, en jy weet van vier wapens, as jy sien, maar sy hand is nie, om die wapen asof hy om wil trek of gebruik jy sy hand, rust maar net daar op sy vier wapen rond. En vir wets wat weet van vier wapens, en weet om te gebruik, sal dit weer eens nie hun dreigende houding weesie. Voor ons sê dit, of voor die wetsepassers sê dit sê, maar weet jy wat? Daar staan rustig, hy is eindelijk baie kalm, maar hy dink nie as hy vierwapen gebruik nie. Dit is net een rustige houding. Maar voor die brede publiek, sal hulle sê dat dit is een teken van autoriteit en dit is een dreigende houding. Dat door vir die persoon te kyk of uh, sekere kyk te gee, En om op haar te laat blijk dat hy alles weet waarmee hy bezig is en wat hy doen en met wie hy dit doen. So een politieband is staan en hy sal vir een persoon kyk en uh, hy sal dit laat blijk dat hy reeds weet wat jy denk. Hy weet wat jy gedoen het, wat jy nog gaan doen met wie jy het gedoen, waar jy het gedoen het, hoe jy het gedoen het. Hy moet het doen want hy moet daar die persoon so ver krij om te herkenen dat hy een sekere misdaad gepleeg het en gaan wees waar hy bijvoorbeeld vier vierwapen gaan wegstek het, of waar hy die gestelde goed gaan wegstek het, of waar hy die persoon wat hy vermoord het sy lichaam gaan wegstek het. Sire, hy doen het door sy slagoffer te laat verstaan, dat hy om kan doophou, die enige tyd, tydig of ontydig, net op die dag waar sy slagoffer is en dit is gewonlik, poliesbeamtes doen dit, byvoorbeeld met vrouwens, of mysies, hulle sal vir laat verstaan, weet jy wat, jy kan gaan net wat jy wil, ek gaan jou baie makkelijk dophou, ek gaan jou baie makkelijk uitstuffel, want die poliesie is groot, en as baie poliesmanne, en om net vir sy collega's, sy sê, hoor hy so, dit is die story of, kyk vir my na hierdie kar, hou hierdie kar vir my dop, sê vir my waar die kar beweeg, of waar hierdie persoon beweeg, en hulle sal dit vir sy collega doen, so hy laat die vrou of mysie, baie mooi verstaan, weet jy wat? Ek kan jy dophou, ek kan weet waar jy beweeg, ek weet wat jy doen elke oomblik van die dag, en dit laat mense verbouwe reert voel. Dit hoef jy nie sy of sy vrou of wat ook al te wees nie, dit kan iemand anders wees wat hy wil dreig of afdreig. Dier vir hom te laat weet, weet jy wat? As jy jou rug draai, is ek daar. Dier, dier by sy slagoffer sy huis voorbij te rei, sommer verskye kere tyden sy diensttyd, So as dit bijvoorbeeld is, kom ons sê, sy vrou of mysie wil om los, of sy vrou wil om skui, en sy gaan kui, of sy gaan blij by haar ma, en, en, of by haar ouders, gaan hy daar verskui keel as in die plek werk, by hy stadig voorbij rijd. Dat allemaal sien, maar hier rijd hy voorbij. Is die verkeerdie, hy mag het doen, maar is net een subtiele manier van sê, weet jy wat, ek kan enige tyd die opdaag, verstaan, ek kan by jou huis voorbij ek kan doen net wat ek wil so, dit kan een ook doen met enig iemand anders wat jy wil intimideer, by sy huis voorbij rij, starig, informaat weet, jy is in beheer, hy moet in sy huis sit, jy is hier buiten, jy kan beweeg soos jy wil, wanneer jy wil, hy gaan nie weet wanneer jy daar aankom nie dan gaan kyk ons na voorleid dienste. professioneel hoe dit, waarvoor voorleid dienste is, dit is waarvoor die professionele gedeelte is. Nou, wanneer die politiebeamte en verdachte geidentificeer het, sal hy voorleid doen om die verdachte dop te en meer te leer van sy kriminele activiteite. Soos by voorbeeld, ek so by die publiek hoor dat een sekere man by smokkel met dwellings in een area. So hy het nou sy verdachte geidentificeer, nou gaan hy voorle dienst te doen. Hy gaan wegkruip of in een huis gaan sit oorkant die smokkeluis, of in die pad, of hy gaan sy voertuig parkeer in die pad. Hy gaan met een ongemerkte of privaat voertuig in privaat kleren gaan sit in die pad. En doppel, hoe lyk die bewegings by daar die huis? Gaan die mense daar op, kom hulle af, afgeroek, Kom hulle af met dwellings van die perseel af Wat sy voertuig stop daar Wie behoort aan die voertuig waar hy stop Is hy nie dat bekende dwellingsmokkelaarse voertuig waar hy stop En een rikkie bly en weer ry nie So, hy gaan en hy hou die plek dop Om die nodige kriminele activiteite te bespier En hy word opgeleid om dit te doen Nou, dit behaas soms om vir baie langte In ongemakkelike posies of plekje te sit Om die verdachte dop te hou. Daak moet hy in die boom sit, daak moet hy in die drom wegkryp, en mens weet nie wat die omstandighede is, en maar die politiebeamte is opgeleid en gesout om dit te kan doen, om vir ure en daak moet keer vir da in so posiesie te moet sit, om die plek top te hou. Hy moet kouwe of hitte of reen of wind en selfs honger en dorst trotseer om sy doel te bereik, en ja, per tykje moet hy sy blaas ook trotseer om sy doel te bereik, maar hy is gelever en gebrei om dit te doen. Nou, hoe besbreik hy dit? Hoe doen hy dit persoonlik? Nou, wanneer een politiebeamte jou wil terroriseer dier jou dop te hou of dan voorle dienste te doen, sal hy sy slagoffer laat weet dat hy dit doen dier te sorg dat sy slagoffer sien hoe hy om dop hou. Hy sal bijvoorbeeld met sy voertuig recht voor jou deur gaan parkeer. Hy sal vir ieder voor jou huis, werksplek, gymnasium of restaurant sit en om dophou. Op heel die weise weet hy wat sy slagofferse bewegings is en met wie hy contact maak en wat hy of sy sy routine is en kan hy makkelijk inbreek maak op sy lewe. Want daar is ek weet waar hy gaan wees, kan ek so gelang vir jou daar inwacht en jou lewe een bykie moeilik maak. Hy kan selfs so ver om in sy slagoffer sy huis in te breek of om afluisterapparate daar te sit of om sy e-post te lees of selfs sy bewegingsdop te hou dier apps wat sy cellfoon op spoor. Hy kan kameras in sy huis installeer en volg apparate op sy voertuig sit en sovoorts. Dit klink soos iets uit een vliek maar die werkelijkheid is per ty keer baie erger en meer gevaarlik as fiksie met die nieuwe technologie van kameras wat voertuig sy nommerplate kan lees is dit ook baie makkelijk vir een politiebeamte om mense sy bewegingsdop te hou. want al wat hy doen is hy vlak die voertuig, sy registratie en hy skryf iets daar soos observeer net en laat um, hom weet wat die persoon gedoen het moet nie stop nie, moet nie arresteer nie moet nie nie, verstaan so Hy kan letterlik sien ook waar daar die voertuig rond beweeg die hele tyd. En sy van hierdie camera's, is bezig met programmatuur om hierdie camera's, hierdie facial recognition software op te sit. So die camera's gaan later nie meer net soek vir jou voertuigse registratie nummerie, hy gaan ook soek na jou gezicht. En hy gaan jou gezicht optel uit miljoene mensense gezichte wat by hom voorbij beweeg, so sê ons dan kan jy die persoons gezicht vlek en maak jy saak waar daar die persoon beweeg nie, as hy so in camera voorbij gaan, gaan, die camera vir daar die persoon sê waar jy nou net was, hoe laat jy daar was en hoe wanneer jy daar voorbij beweeg het en in wat richting jy voorbij beweeg het dan gaan kyk ons na een van die grootste bronne van wetstoepassing of een van die grootste pilare van wetstoepassing en dit is inlichting, die professioneel Die spreekwoord sê kennis is mag en het is so, het is baie waar, vooral vir voor een poliesiebeamte en wetstoepasser. Inlichting is die levensbloed waarmee hulle werk doen. Sonder inlichting oor kriminele activiteite of vermeende kriminele activiteite kan geen poliesman of wetstoepasser sy werk behoorlik doen nie. Politie mannen en westerpassers het ook toegang tot verskye databasis om inlichting te kry en kan dus toegang hee om jou identiteit, woonadres, geboortedatum, kriminele rekord, die hoeveelheid en maak en kleur van motors wat jy besit enzovoorts te kan gekry. Met genoeg klaring kan hy selfs sien wat jou kredietrekord is, hoeveel geld jy in die bank het en waar jy oor als bank Jy sal nie gloe hoe dit is vir een politiebeamte of wetsopasser om sy hande op sylke inlichting te plaas nie As hy dit gebruik vir die rechte doel is dit een onmisbare deel van misdaad, bekamping en onderzoek Maar as hy dit vir korrupte doeleindes gebruik of vir sy eie persoonlijke doeleindes gebruik Kan dit verreikende katastrofiese gevolge he Nou hoe gebruik hy dit persoonlik? Om een registratie nummer te toets om een afspraak met een prachtige dame te kry, is nie ongewoon nie. Maar door daar die registratie kan hy ook inlichting kry soos haar ID no nummer, adres, telefonnummer, huwelikstatus, vorige kerels en sovoorts. As het vir die verkeerde doeleindes gebruik word, kan het katastrofies wees vir die arme slagoffer. Die slagofferse lewe kan letterlik in een nachtmerrie veranderen. Met daar die inlichting wat so verkry word, kan die politiebeamte of wetstoepasser letterlik alles van jou weet en weet waar jou swakplekke is en kan selfs jou bewegings voorspel. Hy kan ook jou leven moeilik maak door vals inlichting na polistatie deur te skakel dat daar dagdwellums of vierwapens enzovoorts in jou voertuig vervoer word. Dit sal tot gevolg hee dat jy afgetrek in jou voertuig deur soek word. Dit kan jou reputatieskade aandoen en en is een onnodige inbreek wat gemaakt word op jou privaatheid. So, baie, baie, baie gevaarlike ding is, byvoorbeeld die voertuigse registratie nommer, en die inlichting wat daarmee saamgaan. Dan, ondervraging, professioneel. Ondervraging is net nog een manier om achter die waarheid te kom. Recruite word geleer om ondervraging correct te doen. Daar word vooral geleid na lichaamstaal, en ook word geluister na wat nie gesê word nie. Dis baie belangrik vir die politiebeamte om juist te luister na wat die persoon nie vir jou sê nie. Dis baie forme van ondervraging en verdachtes en getuies word op verskillende weisers ondervraag. Beginslang methode is kognitieve ondervraging en ek gebruik dit dageliks om te sien wanneer mense vir my lieg. Hier steen jy op lichaamstaal en vooral hoe iets gesê word of nie gesê word nie. Soos by voorbeeld As ek vir jou gaan vraag Wat het jy gisteravond geeet As jy iets onthou wat Jy wel gedoen het Dan gaan jou oor Opbeweeg Na boon toe En hy gaan na die linkerkant toe Met dan wil jou oor gaan op en rol Na die linkerkant toe As jy iets onthou En hier so mans as nou voorzichtig wees Want die vrouw ons hoor nou die goed Die vrouw leer nou Wat word benodig wanneer jy vir hulle jok Maar, as ek nou bijvoorbeeld vir jou gaan sê, wat het jy gisteravond gedoen, en jy weet, jy het iets verkeerd gedoen, dan gaan jy maar so iets uitdink, jy gaan nie die waarheid vertel oor wat jy gedoen het nie, vooral as jy weet is verkeerd, dan gaan jy jou oor opbeweeg en na rechtsroel. Met andere woorde, as een persoon of een kind of iemand vir jou lig, dan gaan hy sy oog opbeweeg en na rechtsrol, want hy dink iets uit wat nie gebeur het. Hy haal nie uh, geheer nie, hy haal nie geheer uit sy brein uit nie. Hy dink iets uit. So mannen, wanneer jy weer vir jy vrou sê, ek uh, was nie in die kroeg gewees nie, ek het hierdie draakje gaan loop, of jy weet sy dinkt, of sy vraag vir jou, hoe, waar was jy gewees, jy het nie jou whatsapps geantwoord, en jy weet jy was by jou skelmpie, Um, wees versichtig hoe jy haar antwoord Want bloor die feit dat jy jou oog gaan oplig In haar rechtsrol Omdat jy sê jy was by uh, Pieter geweest Hy het jou gebel en gesê Sy kar wou nie start nie En jy het om gauw gaan jump Gaan sy achterkom as sy mooi kyk En jou ken gaan sy weet jy lichtvaar So Wees gewaar Misschien die sê gaan vir die vrouwens Want die vrouwens, die vang ook sy so naakse so goed aan So as die man sy hulle bykie wil ondervraag Onthoud dit, hierdie kognitieve ondervraging persoonlik Hierdie ondervraagings technieke word gebruik om jou vrou of levensmaat of slagoffer te oordonder en om hom of haar op hulle leens te wees Dit kan serie tergen wees vir die slagoffer, om soms doen die politiebeamte of wees toepassing het onwetend of onbewustlik want wees of politiehering is nie een werk nie Het is wie en wat jy as persoon is. So selfs al verdink jy nie jou meisie of vrou of wat ook al nie. Jy gaan dalk as jy iets sê, luister maar, oe iets klink jy af hierso, en jy gaan bykie meer uitvra uitvraag, uitvraag, 9 en 10 keer dalk, sonder dat jy hoef achterdochtig te wees, maar as gevolg van die feit dat jy een wetstoepasser is en een politiebeamte is, en op sekere maniere gaan reageer, omdat, jy nie, om een politiebeamte vir wet soepas te verwees, is nie een werk nie dis een roeping, dis wie jy is dis wat jy is en daarom gaan jy dit onbewustlik doen manipulatie manipulatie is jy leeg makkelijk en leer om op sy voete te denk, dit raak later in uitdaging om suksesvol te kan leeg en dit word ook vir politiebeamtes geleer want hy moet berggeverhantering doen. Partij keer is hy die berggever. Partij keer moet hy by die plek inkom om inlichting te kry en moet hy die waarheid redelijk verdraai. En dan word hy geleer. Hy praat van een legende wat hy moet uitdink vir alle backstorie as hy undercover gaan en hy moet het oortuigend kan oorvertel. So polismannen word letterlijk, wanneer hy daar die type werk doen, geleer hoe om oortuigend te lieg. En hy word geleer om op hy voete dink die heel tyd ek wil amper sê daar is niemand wat makkeliker en beter lig as een polisman of wat op sy voete kan dink nie jy sal nie gloe hoe vinnig hulle op hulle voete kan dink en vir jou antwoorde kan he nie en so ek sê dat raak later op die partij van hulle een uitdaging om te kyk hoe suksesvol hulle kan lig nou op die noot is het weer tyd vir een vinnige muziekbreek en ek speel vir jou vir Demi Lee Moore met Vulkan. Een eiland in die middel van narens Daar kom je van verreem Bouwe huis, maak jou thuis In die middel van storms Skyling scheiding gevoorm Binnen my gaan je blij In elke keer As die aardeske om jou Het die mye binnen stuk vir stuk gefaar Soas die volk aan, soas die volk het van die begin af dis jy oe wie die vlamme bou hier binnen my binnen my een liefde in die middel van eeuw wat voor die nog nie was nieuwe ding voor begin een teken van leven een eeuwige rede vir bestaan, soon en man. En elke keer as die aarde scheed om jou, het die meerebinde stik vir stik geval. Soos een volkant, soos En dit was Demi Lee Moore met Vulkan En ek is William Minnick met Crime Time Waar ek jou blik op die misdaad wereld gee Voor die wasiekbreek het ek gepraat Oor die verskillende vorme waarop korruptie gepleeg kan word Nou wat om te doen as jy voel dat een wetstoepasser Of politiebeamte sy of haar mag misbruik Nou daar is verskuiwe goed wat jy kan doen Wat jy kan doen is jy kan gaan na sy of haar bevelvoeder En die situasie aan omstel Als dit nie werk nie, mag ek een krim saak of gaan na die hove vir beskerming. Klaar by Oopoot, waar die onafhankelijke onderzoekdienst is wat politie, uh, korruptie onderzoek. En dan kan jy ook klaar by die ombudsman van die politie. So op die handhoek is dit weer tyd om tot ziens te sê en sterkte vir die lockdown in fases wat nog moet kom. Ek kan nie sê die update, ek sê jy moet nie drink bestuur nie, want jy kan nie drink bestuur nie, want daar is nie drank om te drink nie, behalwe die mense wat nou die pineapple maak. So bly veilig, was jou hande en saniteer jou hande, draai jou masker en jy moet jou immune boost mense, boost jou immune stelsel so dat jy nie so makkelijk syk gaan word nie. So dan sien ons mekaar weer volgende woensdagavond om 6 uur met crime time en dan weer satraochend tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse so ontspanningsaktiviteite te beplan. So bleef veilig en tot ziens tot de volgende keer ek gaan uitspeel met Lindsay Stallings Christalize. Tot ziens tot de volgende keer.